Allahune falenderojmë për ti falje dhe ozëm kërkojmë dërsa për shëndajtjet salavatat më të mira më pengamberin e fundit Muhammed Mustafa a.s. Më shokët e ti besë ne këmë bëj familjën e ti të ndërshme dhe, dhe shdo muslimani cilin e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditë në fundit e kësaj botë. Në dëruar vëzër dhe të vazhdojmë në të ciklin se ne kemi filluar më bëj emra dhe sisit e zotit subhanahu dhe teala. Kemi marrë disa prej emrave të zotit dhe bare kjo ë gjashtë ë gjashtë emra të Zotit xellal fiula. Sot kemi një emër ndër emrat më të mbyllt të Zotit subhanahu wa taala. Për këtë emër që sen do të flasim sot, kemi fol më harrit jo në jo në kontekstin e emrave sesive të Zotit, por në të cilin e Allahut, të cilin e Kur'anit Allahut te bareke wa taala ajo është tefsiri i fjalës së Zotit alhamdulillahi rabbil alamin. Emri i Rosh është një ndër emrat nga i cili do ta shohim se e tërë jeta e njeriu të muslimanit është përmendje Allahu xhël xhëlalu dhe lëvdat ndaj tij. Andaj nëse jeta ka një rezume apo jeta e muslimanit ka një rezume, ka një uh, epilog, epilogi do të ishte përmendje e Zotit xhël xhëlal. Pra kemi ardhur në, në këtë dynjë përmendur për men përmen Allahun te bareke o teala sa më shumë që e përmendim zotin ton xhel xhelalu aq më shumë aq më shumë e kemi realizuar qëllimin për të cilin jemi krijuar para se të vazhdojmë me emrin e nderuar Allazër dietarët e muslimanëve kanë përmendur shumë për dobivën të mësimit të emrave të Zotit te bareke o teala pritet ora është jeta e muslimanit në çdo të vogël dhe të madhe është realizim i emrave të Zotit xhel xhelalu Për e gjërave më të qarëta është namazë I cili është, do më thonë, i lidhur në ditët si halkat Saba, jaci, saba, jaci, pra e e, e e rrethon, e rrethon ditën Namazë shfarë ka, ka përmenjët e emrave të Allahu të barek e vëtala Si të filojshë nga të këbiri, deri të këselami I tëri është emar dhe cilëci e zotit e barek e vëtala Allahu ekbar, subhanëk Allahumme, elhamdurillahi, ledzimi i Kur'anit pastaj rukuja Allahu akbar subhana rabbil azim subhana rabbil al ala tashahhudi a çfarë ndëshëhohet për mend Allahun te bareke we teala prap kthehesh prap e përmend Allahun te bareke we teala në fund e përfundon assalamu alejkum wa rahmatullah aymeri Allahut te bareke we teala pra këtijeta e njeriu është përmendje zotit xhel xhelal nëse njeriu i lexon uh, hadithat e pejgamberit alayhi sallatu wasalam në përmëndje naivrit zotit në lvizje dalje për shtëpjes hin me shpe eksomerat prej këtyre gjërave prej këtyr ushimit prej këtyr pijes e është sekret jeta e ti manifestohet nëpërmëndje zotit xhel xelal. nëpërmëndjet allahut te bareke ve taala. andaj kjo do ta shohim edhe më qartë tek ky emri i zotit subhanehu ve taala. emri roudh është emri el hamid. el hamid na Me shtesën, do mënë me zgjatjen e jejës Këjë emër është nërë emërat që ka ardhë shpesh në Kur'an Dhe vjen me emërat të tjerë të bashkan gjitur Dhe këtër e ka e, kuptimin vëtës në do të përmeni me lejnë Allahut të barek e vëtëala Kemi forë shumë për këtë emër, kuptimin shumë Jo e tëra, po e kemi theksu këtë emër Te fjala Zodit Gjeli Gjelalu, Elhamdulillahi Rabbil Alemin Dhe kemi përmenjë shumër e fjalëve të ulemave Se qëfar është hamd për Allahum Të bare kjo e tala Sotë të vlasim si cilësi e Zotit Si qenje E cila cilësohët me e, Hamd Filëmisht në gjuhën e Arabbe Hamd Qfar i bje Hamd, kanë thonë djetarët është e kundërta E zvoglimit Dhe në nëqmimit Zdëse në shkashkon ka përmenjën dja e madhe Dhe përmendje madhështive është hamd Apo që shka thonë i bënkajji me gjëzije Dhikru Më hasini el mahmud Përmendja E të mirave Të ati qka e lavdron Ro, shka është hamd Nëse në përdi të thonë elhamdulillah E lezujme elhamdulillah Dhe kemi obligime të thonë elhamdulillah Qka është hamd Hamdështë përmendja E cilësive të mira Të ati qka e lavdron Kusht është në existensë që meriton mësë qumë të mja përmenë të mirat dhe cilësit është zotë i gjelle gjellë Porse ka një dalim me shukrin Shukrë që athemi neve shqyqyrë Shqyqyrë Allahu te bareke vëtëllë që ka orë në Kur'an vë shqyrë lilla dhe falenderoje Allahu në gjelle gjellë Apo men lemje shkurin nësë, lemje shkurin la kusht nuk i thëtë Allahu shqyqyrë Nuk i thëtë njërësë që ka tonë sallallahu Në të shumë dhadhimët në mes tyre Mes të rrëdhjë Pra, fillem ishtë në gjuhën a rabve Hamd është Gjësend Qka lëvdrohët dhe i përmenet Të mirat Kjo më bazë Pas taj për Allah unë vlendit qka Shumë e veçanë Por na përflasim tani për gjuhën Për gjuhën a rabve Disa për ulemave kanë thanë Hamdi është njët me shukënin Hamdi është njët me shukënin Në cilin kuptim, shukër është diçka gjith, e cila rritët Abo, disa e shkila, rritët dhe nëzirë pahë vetë vetër Abo, nëzirë pahë vetë vetër Andoj, quët shukër për robim pëse, se e nëzirë pahë të mirën e Zoti Gjeli Gjelalu Shënë njerë i thotë, e fanëndëroj Zotin Pra, e nëzirë pahë se këtë mirë e kam prej Allahut të bareke Vë të alë Andajis al-Qardangan Hamdi është e njëjta me me shukrën mirë po dallojnë në disa prej prej pikave. Kjo është ai burget djues Arabe. Sai burget ardhë saktë emri në Kur'an ka ardhur iku 17 herë. Emri Allahu te bareke ve teala el el Hamid. Ka ardhur në surën al-Baqara ajeti 267 Allahu te bareke ve teala wala tayemmu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum la biakhirin. Illa an tukhmi dhufihi Wa alamu an allahe ghaniyun Hamid Thotë zotë i unë të bare kjo e tjara Kur tjepni sadaka La të jem me mulhkabith Pi materiali që kime dhën sadaka Mëse marë Më të keqin Ma Të jem me më është me sinuë Abo këni po njeri kur do me nëzirë Dishka sadaka prej tesha vet veta Prej pasuriz vet E këshyr Qëta së mduhet Kjo mduhet Qëta së mduhet Thotë Allah u gjë La të jem me mu Mësë së syno Açka nuk nuk gjenë mirë tyje. Foth Allahu u jeloa, praj sa i tip në sadaka. T'anjers më të këqën edhe ta ta jep si sadaka. Foth Allahu u jeloa, "U anastum bi akhiri." Me avdon ju ve diqosh se mirë. E vodi sagnaros, jap diçka sadaka, lë mosh, knie, të më avdon diqosh totjos. Faleminderit, se do. O si si ai jap diqut kur ti se do? Foth Allahu te bareke ve tana, illa an tukhmidu fi Ju nuk e kështë të mërë të njëtë, në shka ju do një me dhanë, po sëse im shëll një sytë. Apo, po sëse im shëll një sytë. Dhe Allahu Gjellola, dijeni sa Allahu është ghani, hamid. Dërflasim për ejmë në Allahu Gjellola, ghani, me kutimin e rada. Pase ka dhanë hamid. Që dhe mund hamid? Allahu nuk ja u ka obligu juve me nëzirë pasurin dhe mjë adhanë fukaras sa i ka nevojë. Jo, jo, Hamid, ai është i lajdhruar vetveti. Apo sepse ka mundësi njeriu të mishkumendja se Allahu e ka bërë obligim zakatën dhe ka nxit në sadaka se s'nmund të mi plotsu nevojet e rrobave. Allahu ka qenë test këta, jo pse ai s'mund të andaj ka dhon gani, ai është i pasur, i pa har, mund bon, nuk harxhon xhellal xhellal. Dhe është Hamid, çka do të thonon Hamid? Domthonse nuk jep. Tinëse nuk vlerëndoron. Nuk nuk nuk e ban Allahu nuk sa. Nuk e lë të Allahu xhëlil xelalu për lëvdhat, sa është i lavdruar në vetveten e vetë të bareke vetala. Ka gjithashtu në surën Hud, ajeti 73 thet Allahu te bareke vetala rahmetullahi we barekatuhu aleikum ehlel beit, inhu hamidun majid. Kuna gabonin Allahu xhëlil xelalu jonë Ibrahimit alayhi salatu wassalam, dhe gabonin se si ka bekuar familja e pejgamberve, Allahu xhëlil xelalu motshira Allahut na ju nëngë malëqve, motshira Allahut dhe me recetë e Zotit qoft mbi juve Por banorët shtëpis, banor shtëpis e shtëpisë, banorët e shtëpisë së pejgamberit, inahu Hamid. Ayish Hamid. Ayish Hamid. Çelmani Hamid. Ay alo alo u jesh i lavdruar dhe i do ata që e lavdruan Allahun xhel xhelal. Allahu është i lavdruar vetë veti dhe mës shumë ti i do ata që e thon Allahun te bareke tuala. Andaj do të shohim vështirë kjo që kemë emër meriton shumë më shumë, por s'na e kemi përcaktuar se të flasim vetëm me një ders për çdo emër maksimum me me dy Nëse e legën Kur'anin I bënkajim e gjëzijet thot Kur'anin nisë me hamd Përfundon me hamd Dunjaja nisë me hamd Përfundon me hamd Allahu gjelola banor të gjennetit Ka thonë për nga mërë A.S. Ju lëhemune E tësbih Banor të gjennetit Ju bohët instikt Me than faleminderit edhe me than Allahu subhanallah instik që bo a i merë me pi merë komoditetet që ka i jeton tesbihun nuk e vërejnë qatë shumë Allah u e inspiron sepse se kjo e knarë Zotin Gjellë Gjellal më djenës në lezonë hadithin e gjatë për nga mberit Alej Salatu Sëram kërë thotë Alej Salatu Sëram do të vinë njerëzit para Allahu Gjellë Gjellal dhe do të pritin gjatë dhe nuk njësë logaria qëfar ndohë thotë Alej Salatu Sëram a ditë unë e maj flamurin e hamdit Pse flamurin e hamdit? Flamurin e falëndërimit, pra madhërimit zotë i gjellë gjellë. Pse të hamdit? Pse psa Allahu gjellë ala atë dit është i dhnu me një i dhdim që së i dhnu kur para dhe kur nuk i dhnuot pas. Qka e zbut këtë i dhdim? Mi a zbutë Allahot madhërin. A dhe të dale i salatës salam, i bi Allahu të sejgde, mi inspiran Allahum, frimzon, mi thamë në disa shpëreje, në në në në në në në në në në n Falando nem por zotin tash sidhi ato a dit kam i than dhe Allahu jella tha ngrit te kokon u Muhammed liq cka dush. Apo ne sallahu jella wala madhi ibn qaym al jazirat Allahu ja ka vendos grimc ksajna njetit. Apo te me e kuptu te me e kuptu na nefsin e zotit Allahu na ka than sapak a ke pa per shemund nje kur e nervozon. Qyse te zot odha ka darse ti buri miram thon mos harro ti kushia apo e njer si ja promenenti pi ksa kabile nuk ta kon Varë si shpi pozitë që ka Sa ma fjallë të mira e thëtë, tura Abo, kjo së apër me ilustru Allah o është qenje e pa krahasushme Pse ka vendos të nga që ta Që me mujtë me kuptu Nëse me mu i dhnu zotit përshimë me një gjuna Si mujtë ala i këta Si të si pastrona Në kam su zotit e bare kjo e tëra Prej mësë shumë ti rrugve që i ka qelë Allah o, me, me hek i dhimin Allah o të shmi shprej falendërimë A nëjna në namaz lezër si që është huë e midrimi në Zodë i Gjellë e Gjellalu Mërë Surja -fatiha, oisht, Quraniy, e Fatiha A dhe i bënë kajim e Gjëzijetë Surja e Fatiha është Kitë Kurani o mështjellë më një ven Këtë i pa përshimë kërshumë fletëa i mështjellë i mështjellë Abo edhe më një ven i ban Surja e Fatiha është pështjellë kitë Kurani Më një ven Nëse e qëllë chato, dhe kitë Kurani A dhe përshimë në Qëka kohënë, surë e fati alë, qëka thute? Elhamdulillahi, Rabbil Alemin Ti, qëka i të dashti? Kjo për zotin, ti, qëka i të dashti? Ihdi në siratë alë mëstëqim Siratë alë dhine në amë të alehim Gajri lë mëgdub alehim Ozo të uzonë rrugën e drejtë Rrugën e tërë që e këtë uzu Mosu i dhënë me mua Me shka nisë? Elhamdulillahi, Rabbil Alemin Arrahman, Arrahim, Maliki, Eumidin I jakin e abudu Kër i thotë robi këto, Allahu u gjelola, thotë më lavdroj robin, më lavdroj robin E ditë robin kush yamune, atara, ti cici, thot, jilala, e mune, që ka ndohë dhe atëherë Kër ti jak është prej Allahu këtë këtë të cilësi, atëherë thotë Allahu u gjelola, lip tash E ti shka i thotë, ihdine së siratë alë mëstakim Ullzon rrugën e drejtë, rrugën e tërshë e ki ullzu, mosu i dhdo me muaj Kax, robin dhe zërë kejtë, që ka lipi këtë dë njajë, është mosu i dh Jo uni nuk e kupton do çish, Zoti këtë kta e do. Vëllai njerëzit kur dashurohen, për njëri tjetë kta e dojnë. Keni pa ku shkuin, keni lexuar sigurisht Romane, kur shkuin për shembull, i dashuri i dashur ose dashura të dashurit, shai shun, kur gjau s'po duvesh të knaqshu. Se instikti e Allahu jë loket këtë energji dommes ras te adhurimi Allahu subhanahu wa taala. Allahu jazir, e mir Allahu el-Hamid vjen në Kur'an Për të të regu se Allahu gjelë gjelalu hu Sa më shumë që madhrohet A shmë shumë Ikë robi dhe nëfdrusi Idhrimit Allahot subhanahu Vëtjala Gjitha shtukarë në surën Ibrahim ajetit 8 Fëtë zotë i unë të bareke vëtjala Vë kale Musa In tekfuru entum vë men fil ardhi gjemiën Fë inë Allah e le ghanijun hamid Kjo ajet thash Emni Allahu hamid është dë rejmërat Mëtë mëjtë zotë i gjelë gjelalu Për ditë e për sëgjitë Hamdullillahi Rabbil Alemin Hamdullillahi Rabbil Alemin Kush ka mushaf, në ta për që do t'i këthejhemi Fjallës e i bënkaj me Gjozije Kur tha se dunjaja filon me hamd dhe përfundon me hamd Kurani filon me hamd dhe përfundon me hamd Edhe ahireti përfundon me Me qfar? Me hamd e, Mushaf Do t'i këthejhemi surës e zumër Surja e Trëvët Trëvët e nëvët Surja e zumer Ajit i fundit Ajit i shtavët e pes Do t'i këthejnë me lejnë Allah Qëka dhëtë Allah u gjelën surën Ibrahim ajit i tejnë Këta Musa Kujt i tha poplit vet Nëse ju më honi Nëse ju e më honi zotin jell -jell, Nuk i shprahni madhërim Andoj shikoni të vëzër Emre Allah Hamid Dhikru me hasin il mahmud Për mendje e të mirave Tati ta shka lëfdrogët Kufri shka Fshehja e të mirave Tati ta shka lëfdrogët Kufër, a i shka, shka mohon, shka ban Se madron zoltin Nuk i shprej Allahot madrime Nuk i shprej Allahot e bare ke ojtara Madrime E kundrë ta Iman, Islam, do madhan Mi a shprej Allahot atë qka i takon Kufër a me mshef Ando e njënë në rabo është me mshejt i qka E qka ban kja firi e mshef Madhështin e zonë, mundohet me mshejt Madhështin Allah u gjillu ala Thotë Musa alai salatu sral Nëse ju mohoni Benu Israel fil dhjimia, Dhe këjt Shkajdin tokë e mohëni Allah Ajdem të në zotin kjo Tha Allahu të barek e vetera Fe inë Allahe ghanijun Le ghanijun hamid Vërtejnë Allahu është ghanij I pavarë I pavarë që dhe më thanë vetë lëfdojt Vetë lëfdojt Dhe hamid Ha I ka të cilësi që e bajnë Meritor mu lëfdojt Tho di bënë kaj me gjëzijet Më smukon që Allahu lëvdrojot vetë Ha Nuk ishkonzot A ju kujtojt Këll kemi fol për surën e lë fatiha Të fjala Elhamdulillah Rabbel Alamin I më këthiri E përmen disa për e transmitimit Të muslimanve të parë Se kanë thonë Elhamdulillah Rabbel Alamin është frimzim prea Allahu Qish prea Allahu të falëndërim Se nësë kishmi ditë Allahu na ka gazu çishme e falendëru, se ti zdim e falendëru ata. Edhe kemi thënë se Allahu e falendron vetveten, e madhron vetveten. Ha, e madhron vetveten. Si ta them këta? Nëse i shkon Allahu i varg për lëvdratën e njerëzve, ishin i mangë. Këtë më mohua është i maf. Këtë më mohua është i lavdruar. Allahu Ibrahimu alayhi salatu selam kur kanë qenë vetë më gruinë në vetë dhe janë kon besimtar të vetëm tok apo çai ka thon ka thon gryzvet aedisevic unë ti një dunjë në besimtar disa për për Allahve e kanë marrë këtë a dit pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem për më thon kët botën çafilla veç unë jam musliman nuk e di sa janë në histori muamen sa me ka kriket pum u mëti më ose oh, u mëti më ma i mali njerëzve andaj njëri kur domë apo me lut me lut me, me, me gjërat Këta e, e ka ka dhu për një kontekst, cilë e konteksti Se Ibrahime dhe Seramu koni vetë mi vesimtar në tokë Ndë i ka dhonë kërës vetë a ditë ti se vequnë e ti i thojnë Allahu falimderit Dhe kjo Allahu nuk e, e banë të mangët Simse në trunë në njëzë dhe dhe shka Sa ma shumë nëmëri i madhë që e lafdronë në dikanë, sa ma i madhë është taj Ta Allahu e kundur Nuk, nuk vlenë të kjo, sa, sa vete i thojnë i e i madhë, qa që mungon i madhë apo për shembull një shtet sa më shumë çka para ka ekonomi sa më shumë që, që dojnat perandori ajo normale më i madh të Allahu zvlenqe një popull komplet kemi përmend ka thonë sallallahu alaihi wasallam e ka qiu Allahu ni pejgamber asnjëri si ka besu një chat popull Allahu xhelal xelaliu o komanksu hasha ni pejgamber ku krijen ni pejgamber ka thon sallallahu alaihi wasallam a dihet se ka thënë ima muslimi para se me dërguu Allahu mu pejgamber i ka xhurkë e banord e tokës Arap, ajem Arap, jo arap Fe makate hun I ka është i dhume kejra Arap dhe jo arap Illa bakaja min ehlil kitab Pos shumë pakshat Prej i tharët librit në taman Apo? Pe i tharët librit Taman Pas ta i ka pa zemrat e njerëzë dhe Më ka zhjith muhe për Për pengam bër 600 mjet për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë që së shmadru Allah u është bë shirkë o bë fejë shirkë a e ka dëmtu Allah u një lave? jo a me dhe dhe Allah u të bare kjo e ta në gjune musajt se ju ka thonë ketë me muhuzon dhe kjo dhe zeshka jepë muslimanit ja hepë gërbet lëkun dhe djarë ti thume vejti subhalë Allah një atë shumë lidhen me gjërat jeshë zotit sa që ti e një në loj vetëminje një loj uh, përbuzin një loj uh, shmangë ti anësh A kini po, a kini një po një yerë por shem un picking ne mar materialist. Edhe zotet njonin këtu familoren tan materialist. Wallahi simen pasitu pas 10 bashkat aty. Ti çotin shpej kis nuk dli pse? Ka thon Sallallam, shpirtat janë në shtrih, çka një fond bashkohen. Kini po një yerë por shem un safe çdi ka, mi njerë i muovet, pse? Çe lid plastika, vetura, ulja, apo voi, ti thuzo Në një dunjoën, dunjoja na bashkon. Edhe muslimanë e njëjtë. A po? Ço jë dunjoja shkolë, e selamun alejkum, op, ç'i kova? Ç'uona kafuri më ime. Pse në një afërsi? Pse në një afërsi? Sepse të bashkon e njëjta. Fjalam Allahu selam. Kët me mu hu Zotin Allahun e si bandam. Na do të çka na jap çka, na jap taqat. Ti ç'o, nëse je rrug Zotit Xhel Xelalu, nëse ti je falë në rrug Zotit Allahu te bareketon. Dhe shapër na thie që njerëzit thotë Nuk ka puna vesh më përfej, o dhe Nuk ka puna vesh më fal Gjyshtu njerëzit flasin, apo? Se nuk e kuptojnë, kitë jetë a dhikër i Zotit Gjellë Gjellë Apo, muauja Një shemë për ta kuptu që anë thënë Nuk ka puna vesh më fal Apo, puna Me, me punu, o dhe Muauja Ka qenë Shoki për nga Medes Selle Mas Alijut dhe Khelafejt që ka pas Alijut Ika ra Si pështet me majtë muavija Që ka dalon muavija me ato meherët? Që ka dalon muavija me ato meherët? Si do mos përë kërë dhe omejrët ome. Dalon në zuhët, në asketizm Amur Khattabi O dhabit. Dhabit dhabit, okan, oshimul, eh, ka që ka dabit Dabit që ka dhe më dhënë Dabit o kanë Ushimull Ka bo disa gjërat që njërës kanë dhënë Shkajtu bative Ushimull Nësë o kanë njëri që i po përshimull eh, O kanë medine O shumë pare Kush që qalon ku iki me këtë borë, këtë borë të mia lokal kombo biznes, këtën, ku ku ku kombo biznes, pështu, biznes, qan leje tiket PES për shtetin, por musliman. You got you got ball disa njerëz për shemb, derisa i kan thonë disa bisavëve, ja mira minin. I mjerova ato që vin mas tie. Ku më pse jam dhimnjëru, ka ta bë kush mund të më zali me vokë të njëjtën? Në ti nëse e ban liç ç'do, mos më dash dhunjoje. Dhomën e avë, vëzë ç'ka pas vetëm. Vetëm një hart ku e ka vendosur xhijejtë, edhe shpatën. Apo jo, jo çillim, jo tepika. Jo, vetëm një rekorganisau dhe thon, o prisi musliman. Neojëm no, ole doni karriki çto dhe... i mjerova ato shkavin mas tisë sunë ban këtë të njëjtën. Apo neze, ju ka si nomer khatabi, apo jerat sad janë njëra në, në histori. Derisa sahabën kona ur khatabi janë tutmizon ki friq Allahun ze, ka pasni zanat Vërejmë, mi ka, shti njerëz. Ka shku te çika vet Hafsa, edhe jo, i, i kanë dhënë Hafsës, jo pse Hafsën ajo çikse, edhe me çikën ai, i ka dhënë, p.sh. Këshire trajtimin e Umar Khatabit me djalin e vet, Abdullahin, këshire trajtimin e me Hafsën. Pse Hafsën? Kur sahabat, merit, o, mer, kadale, ka ndosh diçka sahabët i thonë Omerit, "Omer, ka dalle", i kanë thonë çikës vet. Ai çikën vetë ka respektu mos i çik. Po e ka respektu si grua e pejgamberisë sa sel. Andaj kur i kanë dhënë Hafsë diçka, "O, pris muslimanë, os O dhe njerëzit, e ka thonë, pa po, shaldoj më së më ranot të i tashë Jo se si i që ka eme, se si më paskon, jo gruja për mor, e ka pësa Ndërishë ishmi mërë, ishmi mërë vajshë Që ka ndodhë? Shkojnë në istoria, Othmar Ibleafani, Aliju, Abo Dhe vim të mua uja Mua uja e ka për të jetin e vetë Ka bërë drecin e shtejteve Që ka për të në komandë Dhe përdalim nga saabët e tjerë, kë e ka liru Kam bo njëzit pare, kam bo pasurikën, po shërptorgë Doan, i thëjnë kësur, doan, gjithë shka nivel Këri ka arë vdekja, se njëri kërët ka vdekja, janë isë të ju zvuglu thon, një njëja Apo, që ka thënë një prej fjallëve vdekjes? Ka thënë, zotë i më shiroftë të me të shmi në muslimanve omër khattabin Ka thënë, doj, ka thënë, pse? Ka thënë, aje pa adit për në vakësi që tu pa dhemi me hërtën? mo no, kto është këto, këto pallate lumej e parë prapë nisoj unesoj merë veçai ka fitu më shumë probleme te zoti te bareke u teala ndër njerëz i thon veç më fal lejo histori lejo histori kët jeta e marroje dhikri te zoti xhelal dhikri allah te bareke u teala ndër njerëz emri allahul hamid tar argumenton ose nemi krijuar por ti shpreh falënderime dhe mirënjohje zotit ton te bareke u teala tomai devazat nuk do ti parmejme te gjitha por shemundsuen el hajj ayeti 24 that Allahu te bareka taala hu du ila tayyib min al qawli wa hudu ila siratin hamid Allahu te bareka we taala dhe udzohuni na ato cka esh ma e mira prej fjaleve dhe udzohuni drejtohuni na rrugene ati celi esht el hamid rruga ati celi esht el hamid pasta shiko ne suren luqman ayeti 12 that Allahu te bareka we taala wa man yashkur fa inna yashkur Li nefsi Kush falëndëron, falëndëron për Vetë vetë vetë Wa men këfara Kush ban këfër Fa inë Allah ghani unë hamid E kush mohon Allah O është i falëndëruar vetë vetë O është i falëndëruar vetë vetë Gjitha është tuk ardë Në surën fatër, ajeti pas më dhjetë Tëtë Allahu te barëk e vetëra Ja e juhën nasu Entumul fukara ilë Allah O i njerëz, ju e një fukara për Allah Andaj Në Shumë për njëzë dhe dhe zëpë, nuk i kuptojnë, varëforien, qënësorë është ka, ka kërshë, e ka kërëshi zote gjelë gjelë. Ne jemi fukara në bazë, Allah është i pasur në nësënës. E që dëmë, në bazë i e fukara, gjithë shka është të ti e vartë. Ska dhe shka që të, të ti së është e vartë. Ti nuk mund është më nejtë patë majtë Allah u gjelë. Pasë pas këti emrit, e këmën e Allah u gjelë. E lë haj, dhe kuptojn Pas e emrit el haj, e kemi e emri Allah u gjithë el kajjun, ajshka i maket Veta i matë Ketë i matë me Allah unë të bare kjo e tëra E kjo duhu ta kuptojnë Robi se është i vartëvër në sens Andaj këtu njësë ka ma më më shemul, uh, Të mëdhej Të pavarur, zotët e menjës Kjindëse, ketë dhe zëratë nuk e kuptojnë Realitetin e eksistencës Këtë dhe Allah unë të bare kjo e tëra O ju njërës, ju i një fukara Shku këtë përgjësim Për Allahum E Allahu është elgani I pasurve dveti I lëvdruar, elhamid Gjithashtu ka ardhë në surën fusilet A edhi 41, 42 Gjithashtu ka ardhë në surën eshura A edhi 28, gjithashtu ka ardhë në surën elburuz E shtumerad, kanar Në për disa për i surave Emi Allahu te barek e hotela, elhamid Se i bërgët fjallëve të ulemahëvezër Shumisa e fjallëve silën rëth Këtyre manave Në mëllonë se e, është përshëllim eh l'udhrata ndaj Zotit te bareke we taala pra kush e u thie ka fol ibn Ujiri ne teksirin e tij ne porrimin Allahu te bareke we taala ka fol al Khattab al Halimi ka fol gjithashtu ibn Ukethiri ne emrin Allahu te bareke we taala el Hamidi gjithashtu ka fol shejhul samedia ka shudit libër për për këtë meselë dhe ibn Qayyim el Jawziyja thodi ibn Qayyim el Jawziyja pra credo fial mos ti por me janë një esenc argumentojnë për لَوْفْدَاتُهُ شْيْفْرَهَتْ آتِي شْتِي لَافْدْرُونَ بِرَ اللهُ شِيْشْ وَلَيْنْ شْكَا وَلَيْنْ بِرَ اللهُ جِلَارَا شِكُو شْفَرْدُونَ دِيْتَارْ فَوْدِي بَنْ قَيْم الْجُوزِيَّة نُنُنِيَّنْ أَتِي نَأُوزِينِ أَتِي وَهُوَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ وَاقِعٍ أَوْ كَانَ مَفْرُوضًا مَدَى الْأَزْمَانِ فَوْدِي بَنْ قَيْم الْجُوزِيَّة اللهُ وَاشْتَ الْحَمِيدُ اللهُ وَاشْتَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ وَاقِعٍ au kane me frudan, medel ezmenit. Allahu gjelle gjellalu, Allahu të gjelle gjellalu, gjdo hand që realizohet, gjdo kush që di kush i thotë Allah, elhamdulillah, ti o zotë i e majmadhe, apo që supozohet me ndodh në të kalumen dhe në tarnë, gjithmon, në të kalumen pa fillim dhe Tardëmën pëmbarim Për këto e më dhe flasim Dhe më dhe zotë i gjellë gjellaluhu El e uvalu o lë akhir I pari pa fillim I fundit pëmbarim e, Dhe flasim e linë allohu gjellalu Në bëgjatat të beçanta Thotim e mënkajim e lë gjauzija Mele el ujude Mele el ujude Mbulu univerzin Lëvdatat për zotë i gjellë gjellalu Gjemi'uhu Vë nadhiru Kretë, qëka, hamë, dikun I përket Allahu të bare këto Këtë eksistenza është embulluar me Allahun Me lafdratëa për Allahun të bare kjo e tala Min gajri ma addin Vë la husbani Pa numër dhe pa logëri A më nëtë dikush e, Rastisa në një hullumtim që e kanë bëhë frik Se e, mbot a Gjell Në bot Andalet përmendja e Zotë i Gjellë Gjellë Luhu mërë në katër orë Që më Allahu të bare kjo e tala Ka bëhë Dillin me carkullu Ta shte na ka fillu në ata Dikon ka fillu e dita po Andejo qani O shak se toka është e Rumulakt Qa ndodh Këndo Sondash Apo matje Në gjithë univerzin Në globin Dikon thir e zani në një moment Apo Allahu Gjellar Pez vakti ka bo po, Farz E shedu e laj laj la la, la, la çelë Muhamedi Resulullah Allahu Akbar. Emra Zot e Gjale Gjale. Në këtë këtë dynja është Emri i Allahut tebardhë këtu atar. Në çdo minutë dikun vëllë të Zotit se i bie vakti mu thirrni ni ni ezan. Çfarë ku mendon kjo ezan? Se nglob vaje mish thirat aqo do ni emër çështojë që, që përmenot dikun hiç nallot, hiç nuk nallot. Shq. Sa madh anëri më shumë di çdo krytarin e vet. E kanë i vakte s'ka shpakt 3 me shpjes teme të boll. Do sa imri Zotit Nuk nërë, vëzër Allahutabar... Shiko qabën Shiko qabën 24 orë të bëgët uh, Tawafë dhe përmendja Allah të barëke Vëtë alë Në do të të më qajmë e gjëzije Min gajri ma ad Pa nëmruë Përmendja Allah të barëke Vëtë alë dhe të pa E futë në dhogari Huë ahluhu Subhanahu Wabihamdihi Allah është ahl Qëllmon ahl vëzër E meriton në mufalën dërruë Të barëke Vëtë alë Subhanahu që dhe më në subhane subhane dhe dhe zërë do më tham e, notit, ajdi se i thon notit se baha se baha i thon menotua pse i thon menotua se rri ujo shumë i thell a i rri në ta nuk, nuk zypë të bosh për Allah unë gjela shka i bie si afrodo të me ta ti Shako di shka nëksan lëk Emet, dopsi, lodhje Likështim Mërzi E keqe Së një afro, se bëh Larkë, se është subhane Që në dhënë subhane? Andaj allë Gjënë matë madhë që e ka bëhënë Kërëanë, e mi dhënë Subhane Allah, kërëmi handi Andaj iman Bukhari, kërë e ka shkut këtë livrën Sa i Bukhari, këtë hadithet e pengamën e samë Me cënë e ka përfundua? Kelime të tëni Khafife tani, alellisani, habibetani Ile rrahman Difjall, tleta njuh Tërana në peshore I dënë Allahu gjellu ala Cila që nëto? Hamdi Allahu gjellu ala Hamdi Allahu Tebareke Vateala Thot i përnë qajjim e gjuzi E meriton Allahu Mi thonë subhan Njarën i bërshem u vëzër Thot e mejta së mafrohet mua Hasha Së ka mundësi Mi thonë e kejqa së mafrohet mua Së ka mundësi se, se pështë të jeti se e mejta, me të, pak fëtoth me njëherë, jo, pak në zetë, shruaj e klimën, kur gjënë në bënd të manë të jë, përvesh nëse Allahu Gjiljola, ta komodon, andaj, subhane, është a i cili meriton, që di shprejt falenderinve dhe minjoje, të lartë, të lufdhat, ha? të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t I zotit mirës A Në dikush se mundë me suposu thët I kumë thanë Allah Qasë shumë i kumë bë shukër Spodimu shka me thanë Kur gjosë ke thanë Kur gjonë nuk ke thanë Allahu gjelë gjelalu Gjithmon ka merita Por mu falenderu që ti menja nuk të ka shkuar Andaj për nga mberi sada selim Në aditë fërka thanë Te eselu kemi kulismin hu e lek Të lusë të ju e zotë me gjdo e emër Qëka e kje, e ke zbitë në libar, e kështë më ratë Pre shpeje që ka than Apo me një emër Që ti e ke majdë Në vetë vetë i se a ke kalë të zhukur kujna Se? Se ti nuk më nëshme kuptu Më ne e ka zhua allo u zhjelë Një emër që në neve në konstruksionin ton Në sistemin ton nuk e ledzojnë Qëka në duhet dhe emër? Përshemi Ti e i verë mërë kërë qëni të zhkajet A këpi me të nxerë të zhkajet V Jo, uke le zonë Ne kemi për paditurive Qumta të cila zotë Jënë të barekja u e tërna ka më shirruhe Nuk në ka po aza Sa ka dhonë emrë shësë mëna mi kuptuhe Abo, e tani Qëka do t'i mënkaj me gjëzirë Sa do që ti e farëndëron Allahu në gjëllë në gjëllalu hu Ajo është edhe maj farëndëruar Sun është me para mendu sa farëndëruat Allahu të bareke u e tërna Kjo e vëzër shkurtimish për emrën e zotë i gj çka duhet të përfitojmë nevet nga emri i Zotit Xhelel Gjell Xelalu Elhamid. Si mund ta përkthejmë këtë emër? Nëse i nduhet për të, porse për afro. Për afro. Çka çish për afro, mund ta përkthejmë i lëvëdruari, apo i falëndëruari vetvetiu. Elhamidi mukanim jozit është atë i thot, cili është i lëvëdruar vetvetiu. Jo që dikush i shpreh lavdata. Lëvdrata që i shprehin Allahut janë njëri me fituaj, jo Zoti. Apo njerit thon elhamdullillah, ti fiton, jo ai. Aj. Ai është i vnderuar. Andaj ha di sa i Muslim ka nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë Allahu tebaraka ve teara, ha, "Naw anna awwalakum", apo i parë i pjuhve, të fundit të pjuhve, picëve, picësanëve dhe xhenëve, mu kanë në zemrën më të mirë të pjuhve, mu kjo nuk u mban kurrë shtesa. Po falamë mos këtu dënyojmë pa skon zemrën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. A vot zoti më i madh? Jo. Sigur që thamë Musa i ketë mu pa çafira zoti nuk e pengon kjo. Asu bidom ton kjo. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve te hadithin kuçi, që e kanë dhënë Imam Buhariu ka thënë penga merre alayhi salatu sallam, Allahu jelle jalalem bu jeneim. Em bu jeneim, anjëram kam boshim se sa, kon xhennat. Andaj Allahu te bareke ve te kur difutë banorët e xhenetit, xhennat i krijon do 3. Me mush xhennetit. Jësë prast Kryon, jun shë unes e Kryon do tjerë, e mu gjenetim Se? Se gjenemi ombush Qëka ndohë dhe zër? Gjenemi mushët përplot Gjenemi Ka alë kur ansur e kaf Thot helmi me zid Ako ende? Ako ende? Gjese është manifestu si hidrimit Zotit Gjeli Gjelal Thot për nësëm, nuk ndalet Deri sa Allah u ja vendosë kamën e vet Edi thot kapë Aja të ergjenim, dhëtë, po, së du ma Qëka dhëtë Allah u të bare kjo e tjara? Dhëtë, këto janë banë nërgjenimit Dhe nuk këmë më në të rësënë mua Pse? Së është e të hamit A të këtë njërës kanë mua Mi shprej falënë dërime, me i fanë oh, Zotë në afale, kësë më rafë, ne e petë një shansë Së ka mënë si Pse? Sëpse njërzit kanë mendu me trajtu zotin Që trajtu njëri tjetëri, po? njërë, thot, bese, ja i trajtu një Unë i bajë ato punëtemi janë fundëve që ja thamë një ditë rafjallë Zotëi nuk a kështo Nëse të nuk fiton këtë dunja që shtë ka thonë ajet Atje nuk mund është i me, me, me punën si pas ligjeve që e njohin Një gjithë sotandoj kjo është Imri Allahu Tebare Kjo e Tjela El Hamid Mësimi parë dhe zë që e mërë në eve nga kë e mëri Zotit Subhane Hu e Tjela është që ta kuptojmë se gjithjeta e muslimanit dhe gjitha mësimet e Kur'anit dhe mësimet e pejgamberit e tij sallallahu alaihi wasallam janë rreth shprehjes së falënderimit ndaj Allahut te barekau te alt. Dhe un do t'i përmend disa prej haditheve, por për më ma shumë marr në përshemull mburoja e muslimanit. Mburoja e muslimanit, ajo është muktesor. Mukti ajo përmbledh shumë më shumë ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhikr. Mëna bëshim Riyadu Salihin, libër, libër i përcjell është në gjuhën Shqipe Hadithet pengambeni sallallallesallem Kret janë shprej e lëvdatën dhe i zotit gjellet gjellet Abo Me një fjal Dikush e fiton gjennetin Me një fjal Dikush e fiton gjennet Abo Madje imani dhe zërë dhe kufri në bazë janë fjal Andaj kër i ka pëjtë Gjibraili ka thënë Ka zëmë qëka është imani ka thënë Tuk min e billa Ti besosh Allah Kuj beson Allah Në zemë Abo Allahu shumica e malli manifestohet me fjalë. Namazin kur ti e bën shtyllën kresore të fes, çë manifesto? Heki lvizet, çka jet? Allahu akbar, a dhall subhanak allahumma wa bihamdik. Ha? Elhamdulillahi rabbil alamin. Rukuya subhana rabbi alazim. Këtan çerp, pa ti dërgim e thoni ja. Pra nëse i hek lvizjet, çka çka mbetet? Mbetet madhrimi i Zotit xhallaluhu. Çka shkon te Allahu te barekeu ta? Kilodrim. Ai dun Allahut, lvizet e tua? Nuk i duhet Allah të bareke vëtala Lë vizet të tua E qëka i duhet? I duhet të akvalëku Shpreja madrimit Allah të bareke vëtala Andaj mësimi parve të qëla është Ta kuptojmë Se gjithjeta e muslimanit E konkluduar nga shpalja është dhikër Dhikër Për nga mëri njën sallallalli sallem Tanë kohën e kishë dhikër Ku është muslimani në gjendjen materan Që E përjeton këtë dunja Kusht ka musaflet a qele surën Ali Imran Ajetin e fundit Ha? Ajetin e fundit Allahu te bare kjo e tjela Qfar përmend këtu? E përmend Në fund të ajetit Përmend se suri Ali Imran e ka përmend luftën e Uhudit, apo? Luftën së silën kushtimisht në këtë dunja e kanë hunë Muslimanët e kanë humë muslimane, të ba? Allahu gjelë gjenë gjenë gjenë, si e shëroj këtë pa, në halë? Akepa kur hupti? Humë. Si ta stabilizoj vetëm që uh, dhëtë me vazhdua? Ishtë të normale kërë, ishtë të kaderizot një gjelë gjenë. gjenë. Lezër i surë alimran, qërëcojë. Nësë Allahu luke përmej në ditë që kamë një surë, vetëm se para dhe pas, ka një ilaqë, ka diagnoz dhe ka ilaqë. Cilë e ilaqë? Cil tiba. Luftenu huti jangon devra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangon devra Muhammadin sallam. Siya ka shuru Allahu Jalla Jalalu. Shikon sura Al Imran Allahu Tabarak wa Ta'ala sura naid ninçal za hiç farbemen. Alladhina yadkuruna Allaha qiyam wa qu'ud wa ala junubi. Adadat silat e farbemenin Allah. E farbemenin Allah. Ha. Qiyaman wa qu'udan. Gjunubi, e përmenë Allah në duke qenë Në kam Ull, shtrit Dikush më dhe Kjo shka ka ardh Kjo ka ardh me ta shëru se në univers Do të ndohë dhe dëshira Allah Djo dëshira jote Dëshira Allah të konë që u hudi Lufta hudit mu hump Mu vraqat të muslimat që ka pos mu vra Dhim të madhe Hamza u vraqat luft Si shërot përmenë Allah Përmenë Allahu në gjellë alet Andaj gjithdo mojemen I mënkaj me të gjëzje e koni liber Nuk e dija është për këti Do bite dhikri Dhe ati përmenë se këtë du njo janë dhikr Këtë i lasit janë dhikr Apo, për që imo, që është e para Ka jetin e fund, që ka të të dhahu gjellë alet Ja jo le dhina e menu, isviru, wasabiru, warabitu Oj të se të keni besuar, bani sabër Pastaj, pra bani sabër Shka me po sabër Bani sabë Sabiru qka është, përmenja vete sabrin, vërrabi tu, dhe par, pastaj, lidh me vetën, me shka me lidh vetën, me dhikër, vërrabi tu, lidh e vetën, vëtë të kullah leallekum të flihun, dhe përmenja, tut një një Allah, ndështë të shpëtonit. Në kur anë dhe zërë, gjdo, gjdo vejpër, qka vjen i badet, farë qoftë, sunet qoftë, e përqyër qoftë, vjen me masë. Falu që kaqë, edhe na filet vjen ti me Që njëri dhët, une, jo nënë më thotë a bën ti fali unë 300 recitate? Jo. Dy kadi. Apo katër ka katër. Gjikan disa ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodh? Pse na filja ti të kush zot. Pse të kush zot. Ligji i Zotit thjetë, vetë një adhurim vjen në Kur'an i paqurzuar sepse është baza kur Allah e këtij adhurimi. Ud kurullahi dhikran kathira. Parmanna Allah un jum. Shkonu më. Sa më pranë Allahu jeta. Shumë Allahu pranë. Densa të të bëhet Ha, pies e jetës tëane. Pies e jetës, e jetës tëane. Pra, dhikrif dhe zërë, në Quran, të fardhjen, dhikrif jenë si fillim, zhvillim dhe epilog i jetës e muslimali. Andoj, për nga Mirja Alehi Salatu Salaam, në gjendit më shumë di që cilësot, cilësot, dhe kjeran. Tu përmenjë Allahum të bare kje dhe të ala. Duk e përmenjë Allahum gjelle gjelle. Andoj, mund të legion e thash uh, buroj e muslimanit, rjadhu salin e kështë më mërat për jadit dhe për nga me sam e gjeni se uh, këtu kënjere pra, një njëri që ka të zonë kësu seftë të takot me këtë njëri dhe do të gjerë e gjoj historin që ti, që ka të gjeni të aj dhe i kërë dhe i kërë ndoj kur ka ardhë njërën për i delegatëve të persianëve ka ardhë të omërkattabi në luftën që ka bo omërkattabi me persian Ka njëte Omër Khattavi Dhe o konë të fletë Dhe dy e gjendja Konë një hasër e shtru me në gjami Shumë pak ka fletë Dhe kër e ka po Kër e ka po Omër Khattavi Ka thonë A pengamar është ta? A të ka thonë ja nuk ka pengamar A mën khalifi i pengamere Ka thonë pika e di shumë a pengamar Ka thonë Atu shtrish ka ky e drejtonë Nuk mundët me ky me flejt që tu Posë se më konë, ja pengamarja Do një shok i pengamere Pse? Se ki delegat i kujna Delegat i kujna I kriotarit përsijës E tani, a kriotari jem, atje I ka shlu ditëshin mjë ushtar A ma vetë në palat, tupi, të angër Pse? Se so pengamar As të ko, uh, uh, i thari pengamerit Ka dhënë që ki njëri, që i ka qu atje Më tragosh me e morë përsijën Ky, ja pengamarja, atë e ka dhënë jo ja, khalifë është A Ek së më ra, pas taj, u më të khattabi, i ka thonë, a jeti qaj që i ke ke të rathu e i ke fratis asa hapë atje? Unë po, a thërë i ka thonë, folq ka ki me folq se ti e ki punë me mutësost. Unë kam e te exekutuar. A i ka thonë, prejtë veç pak, jep një afat. A thërë i ka thonë, folq ka do, që dhe në gite shirën e fundit? Ka thonë, a, a mjë besë, ka thonë, qëfar besë e do? Ka thonë, musën mëtë, deri sa Thonu, tama, pishu, ka thonë, tamë, desat pishuj Atë njërë i ka thonë, bërë të uj Edhe ka morë Edhe i ka thonë, o merë, së në më vrat ma Ka thonë, se së në më vrat? Ka thonë, po amë thaves Desat pishuj, ka thonë, se piket uj Ka thonë, tja me mujtë lujta Atër i ka thonë, atë në saaveve tjerë Ka qenë, mungirat në shokbe Shokit tjetëri, pinga mirë i sëselle A i ka qenë, ka morë pjesë në luftën e përsisë I ka thonë, amë d amir kish tashapiu apo sigur por shemo kjo ndo por shemto talak ku plot prinze thot i thot per shemull grujes si dil psajdere pe nervoze te madha apo si dil psajdere e shkurrzume po ne madh te muslimanve cushi kan xej zzhidhje ka von dil ka dritaria dhe mos shkurrzo sai bene ka po këne, këne, na, apo knej dil tiknera apo eksomero ra edhe e ka pranuar islamin pasaje edhe ka ka jetu ne medine pe pejgamberi sallallahu alejhi sallam ide apo kur ka po kret njerë çka thon ka vona penga marok ya ka penga maro se qe ideolojën sepse ata jetën e ka pas dhikr zotit xhelal dhikr dallahu subhanahu wa ta'ala muhammed sallallahu alaihi wasallam çka kalon e dunjë nëse do dikush do të shkoj të tasho muhammed sallallahu alaihi wasallam ç'o në arabit tash çka kalon wallahi kujon nuk gjen atë ç'ish kati shef sot nuk është ndërtimi muhammed sallallahu alaihi wasallam është ndërtimi filan inxhinieri dalan inxhinieri e çka kalon ai çka kalon kalon histori të dytën e para, kanë an historitë e Abu Bakr Siddiku, personateti Abu Bakri, personateti Omer, personateti Uthmani, personateti Aliu, Abu Ubeide ibnul Jerrah. Nëse no, do të di kush ku trahesh gjemia e këtij njeriu, çka këto njerëz. Këto janë historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E këto çka ka marrë kanë përhap Fen Allahu tebarake ve taala. Në diplomem vjen disa hadithe vetë ngjëmeri sallallahu alaihi wasallam që argumentojnë për e sensën e lëdratës salahu gjele gjelelu me me këtë ema këtë është me dujmam muslimi nga adithi i adullat ibn Abbasit se pengamere ale i salatu salam kër e ka ngrit kër është ngrit për rukue na masfar ka than Allahum Rabbena lekel hamdu ha o Allah zoti jon lekel hamdu ty ta kon hamdi 1000 es-semawati wa mil al-ard wa ma bayna baynahuma. Embush çilla mbushn tok dhe çka komës therë. Me çka mbushë çilla dhe toka vë zot? Ha, Helhamd. elhamd. Elhamd. Vin disa diari dhe edhe më çarda se kaç. Pënga me njerëz të qiytë që i ditën e ka pasë me mbushme hamd. Derisa ka dhan o zot, falëndoroj derisa ngjëshë toka dhe çilla me hamd ndaj teje. Pas e ka dhënë. Uemil e ma shi të minëshej i mbaadu Dhe e mbush me falëndërim Sa të dusht ty o Zot pas kësajna Masit të mbush e qilë dhe toka Apo shkatroj qilë dhe toka Sa dojë Allahu Thot për një nësham Ashtu të takon falëndërimi Paz e gadan Ehlu thena i u lmeqt Ty o Zot e mëriton me shperaj falëndërimi Dhe meqt E kemi morë e minë Allah Elmejid A i cili ka plotësifate Përët cilësi i madhë Te bareke tjala, La mani ali ma atajt Së mundët me penguë Dikush atë që ka tje jetë E kjo është prej sirri të lau në tokë Sirri të lau në tokë Andaj për nga e, Abdullahi ibn Abasi një, një, një ajet në Kur'an Ndëse disa djetarë kanë thanë Vëllahi Mësë me pas shpjegu që këtë ajet Abdullahi ibn Abasi Kërë dikush së ne kishë dëshifruat Së në të kishë dëshëvru Shka do të thanë Allahu të barë kjo të lektur është një jetë Kur'an dhe zërë Në surën e mbija Edhe në surën rumë në se nuk këpëvej Në surën e mbija Allahu gjithë dhe thot A nuk e shoj njërzit Se ne a, Në surën arba min atrafiha Ne e këputim e, e krasitim tokën prej Prej cepave uh, Prej skajeve Në pinë qësh E mledhma Pepër diash dogo sikur ku ne mbledh diçka. Abdullah ibn Abbas i asht, ledh, ka thonë: "A e dini këtë ajet?" Shikom se çka do të thonë sahabja më ta shpjegoi. Disa ulëmor shprehin gjithashtu se: "Mos më na bashpjegua, Abdullah ibn Abbas këtë ajet? Wallahi s'nikë mëron vija, çka do të thonë?" Që ai kupton gjithësisht, unë na e dim se toka nuk nuk zvoglohet. Ai i thotë: "Toka zvoglohet." Çka thotë? Thaa Abdullah ibn Abbas: "Kjo është shtrirja e pejgamberr, dhe pejgamberit ton Sallallahu alaihi wasallam në tokë Nuk ka operandor Vetëm se Qatë tokë që e ka pos A i takon Muhammedi sallatë sellim A ka sot tokë në dunjohë dhe zër Që s'ka shkel emri Muhammedi sallatë sellim Edhe prania emri të ati u shtë ati I banë problema i Po Shiko botë asot Më nëtë me thonë këta e këna problema Ate këna problem Po normal problem dytësor të tretësor Problemi maj madhe zlata vete thonë Cila është për komoditetin atyre Islam Muhammed i Muhammedi sallatë sellim اسلام محمد عليه الصلاه والسلام <سؤال> ابو ربعي ابن عامر كوغاشكو تروستيمي ت ايي بيرسانو يكاثون كوشي ييبت كاثاني طاثان الله الله ولا كاتونيم يا الله ولا كاتون سيام مثار محمد صلى الله عليه وسلم كادون شكام با كاثان لينخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد نا كاتشو زوتي مي هيك نيرزيت مي ليرو نيرزيت Për i robënijës njerëzve, në robënijën e Zotit njerëzve Rëzimia islami Nuk ka vend tokë që s'ka shken Emri Muhammedi sallallahu A dhujaj për një aboj shka thot Që kem bledh mja tokës shka A po, ku ka shku e Muhammedi sallallahu Ka thonë, ti Që shki kë i punë me mua A më pranën së më pranën Së pranën, në kejemi a toka Qep, po, mund ka që Zotit tokës Gjini pa kur të ndikush me lejta Që dil për kësaj toke Tho, ku komunam kajuar po parlamentioni thot a komunashullah jamë jo, lider me leje allah zërtarish apo e blejn e blejn komunën njoni ka parat këti blen apo po më vënë se ze svar roli ka pas shikojnë se sa ignorant janë thot a si të vjen në komunë u shoslo dërgjandë që janë zërtarë të shtetit kë e rabbul ibad zoti i botrava ka punë me njerëz ajo ai ka thënë muhammedin sallallahu alajhi salam ka von këti njerëz të kan obligimin me tubin ti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 Delinkin, nindi, që në konti islamet, a jo në kitë kit, kit papesin tari janë kanë Irani komplet, Afganistani komplet, ato Kazikistani komplet në atana Istambulli, apo, Istambulli Pisa maj koglavitur ku që ka mor ato? Muslimande kanë mor që kanë menu kërë që kjovi, ato kanë tanë Adi shka në Timonis të teo ka si shkretina, ama këtu kur sënë vijin Ha? Sot, e kuina? E Muslimande? E kjo shka hasht, abdo e ne vashtë, a e kuptu ta jetin? Allahu jashtrin tokën pejgamber, jam le. Sigur qen e mbledh letrën. Tja kët për ty. Pse? Sa ka thon pejgamber, se nënal kurgush. Çka thot pejgamber? Laman ya li maati. Ti ozot. Kur do mi don diqoj diçka? Se nënal kurgush. Se nënal kurgush. Andaj aplodis hallën me zë, put çështën e riskut e kan pas çost. Çështën e riskut. Allahu se baje gjallë. Nuk e baje. Ai më shafiu ozër ka thënë modeli më i madh, se diqush thot ajt sahabët. Çe njerë, ti sën sahabë. Abo, imam shafiju, kalin një vitë një qënë pës dhej Tre gjënëratë mësë E kanë pytë, dë njëherë, ka të nëna A tutë është i fukarallakit ajo? Se na ka pak Unë e ka thamë pi fukarallakit më tutë Vallaj, ka thamë vjenë mare Dë njëherë është i jam tutë pi fukarallakit Unë jamë robbi zotit Robbi i rabbul aleminit. Aba, andaj, eh, e aleminit Abo, andaj Muhammed i se sem kishtë kriju një gjënëratë E cila tamame ka kuptu thejlbin e dunjajës E njerëzit bëhen azap me dunjën. Wallahi njerëzit bëhen azap me dunjën. Pak më ubriz di çka Zot seza xhumi. Do sa falam me shokët e pejgamberisë sa sel. Ata s'kan mbën sabër kur ka pa diçka pasuri, pastrojat. Andaj Muhamedi ka thënë, "Allahu më shëroftë Muhamet al-Khattabe. Unë neman palat, poi maj më çimsona." Seku vina me vdekja, gjini sel. Pastaj do tallaj Allahu salla selam, "Wala mu'tī al-liman mana'a." Dhe smuret dikush mi dhan, dikujt që te ke penguar. Provoajë. Provoj. Njoni Alloha ja bashkit me kon fukara. Vallahi kit pasanik te botës, më thon, çeta pudyna me bozengin, çu ne von. Ti ajat çati, ajati i, i hub. Fukara ju ka shkit në nejtati. A ki bota disa njerëz sot, edhe o kit shkrujt më ka më pas. Ço shto e ka. Vallahi shto më anjëf në milion çik ne i hub. Psë? Se, se e ka shkrujt me mu kon fukara. Anjoni azengin. E ja ka shvit Allohu mu kon zengin. Ti vallam duhet ju kanë prish pak punë. Rrit ma e maja qalen se si ju kanë prish. Allah uja qitë kamenja së ta mërtyja. Se? Se e ka shkujtë mërë më konë zënginaj. Njërën i dhëtë, që ti i shkoj jeshim, i shkon. Pse i shkon? La manja li ma atajt, o la muqti li ma menat. Asë në nao, la që ka do mjadhan, a asë nja japa, ti që ka zdo mjadhan, a i gjelë i gjelë. Shikoh kjëllëzë, kjo dhikër, a mas, a është qëllë si jetës. Qëllë si jetës. Allah uja ka shkujtë n E luqë për Allahun që Allahot dhe banë, besim të ardhë dhe voqëm. Pasatë të të pinga mirë a lehi sallatë i zamë, wala jem fa'u dhe lë gjedë, dimin kë lë gjedë. Nuk banë do bi kërë shia sajë që ka të tjejë kësh hujtë zotë, muni. Në në thëtë, ama, lëma muë e këtë pumë, lë gjedë, lëma fatë muë e, hajtë që putë ala në të tjejë. Hade, banë e bilgejësin fukara. Banë e një zëngin të malë d Shko shka dhe besam La jen fa, s'ka do bi Ajë qka gjedde, di shka dhe më dhonë gjedde Gjed dhe më dhonë kur njëri Punën fort Ranën fort Ma i miri, ma i, ma i përsostin pun Sënë, së s'ban do bi Kur di shka zote e ka shkujt Kjo dhikër, ama e ka kuptimin e, e Emreve të Allahu të bareke Vëtë ala Ando kjo është prej hadithet Hadithet Muhammedi sallallahu aleyhi Gjithashtu ka thonë pengamberi aleyhi salatu selam Adit në shka E kanë zë gjithashtu imam muslimi Thoth pengamberi aleyhi salatu selam Duke u falë në atën Thonë të Allahu me dheke alhamdu Entë nuru sëmavati o l'artë O Allah ty të kon hamdi Alhamid Shkohen sa imër imadhi zote gjelë gjelalu Andë dhe zër kur ti thunë namazë Lillahi rabbel alemin Këjith të du të me talën men Kusho shkë Kusha jem dhe thanë Kujtët me thanë në falën më dhe edhe Zotit matë Ti e drita e qijeve dhe tokës Walake lhamdu Si përse rritet Walake lhamdu Ti takon handi Ente kajjamu Semavati o ardë Ti e kajjamu semavati o ardë Ti e do të morën me këtë temër kajum Vien këtë transportim kajjam Pra është të imbalën qijet Dhe tokën Walake lhamdu ente rabbu semavati o ardë Ti takon falëndërimi se është profesorit Hamdi se këtë botë e ka kriju, me than Allah lek elhamd. Lekë elhamd, moneman kush e thash do ta përmendën lirata me ajtin 75 të surës e Zumarr. Surja 39 ajtin 75 e surës e Zumarr. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu selam, entel haqu wa wa'du lakel haqu kemi murk dadif ku thot alayhi salatu selam ti e, e hak dhe premtimi jot është hak këtu më e kësu marrë. Gjithashtu ka ardhur Në Sahih Buhari, një hadith nga Rifa'a ibn Rafi. Shogëpënga me Resullallahu alayhi وسلّم. Ka cinbenga me se do qe u fal. U qe fal namas. Atë ka thonë, u ngrit penga me selasam, pirukues dhe ka thonë, Sami Allahu liman hamida. Çe themi, Sami Allahu liman hamida. Fa qala rajul wara'a, eni nje li prepropa fa Rabbana Walak alhamdu Hamdën këthiran Tajibën Mubarakën Fi E ka thonë këta pëj vetit Dhe i benqaj me Gjozija Dhe sheikh lusë Së më tëjmija Kanë diskutu këtë mësejle dhe zë Sa për dobi Alejot njeri me thur Fjallët veta Mi shprej Allah Fëllëndërime A duhet për më përmbajt Vështët A bo Shemë Njani lutët A duhet më lutë Vështë që kamë su Për nga më belë Së që ki a ditë i një momë palës shka ka në thonë, lejot njeri me shprej fjallë veta nësi a ja qilonë, hamë thotë thot rrasmetusi një njeri prej pasë e tha këtë fjallë, që ka thonë rabben avel e këll hamdu hamdën, këthiran ka thonë, o zotë ti ta konë hamdë hamdën këthiran, shumë hamdë pas e ka thonë, tajjë më barë kën fi, hamdë të mirë të pastër, i pa një ullak i bereqet shumë ta I madhë Bereset dhe më than I shtuar I madhë Felemman sara fekal Kuru kry Tha për janë sa Menil mu të kellim Kushe tha shketja Kushe tha këtja Fekal e rëgjul Ene Ajë personi tha Une Ha Shikone dhe zë sahabiju e më shef Fekal e rëgjul Fekal e rëgjul Tha ajë njeri Tha ky njeri Sahabiju dhe zhenkon Intellegjenta e botës Nësë O zdi qka që zdush me dit Ene në ati Tha një njeri A çë çë skallzon, ja uni thot Zhika tu mbet kush ka. Po çira ti tekst jam më interesant se kush ka. Apo, për shembull, a e dini dikush cili ka çënë njëri, kisha bëran sa më ka dhënë shtashku të hinë njëri, him banorit xhenetit. Tra. Lipi kë transmitimet që ekzistojnë, të vërteta apo të pavërteta. Edhe bjerë çu shekojim. Së dita. Por Abdullah ibn Amr i sa kallzon, pse? U kulli. Sheh du. Në njëri, u koni gjallë, u konë peqanson. Edhe ka, por më vajosa, kush është? Në njërë nuk në duhu të emri Abo Allahu Gjela thëtë këmë minë nebijin Abo sa pengamberi e këna quna Abo tilke rusullu këta janë pengamberi Allahu Gjela Pak i ka parmen me emra Pse? Andajë mërë Khattabi Kërë vendosi evidensën e shtetit Evidensën e shtetit Erë një ushtarë një delegat Tha o prisë i muslimane A disa muslimani u ka vronë luftë Së qa di emra A mërë Khattabi filloj me qajtë Se e kështë e bo atë rri administrimin e shtetit pa rri rregullimin e shtetit pe asoj që kanë Popaqri mirë te evidencia apo i thon diwan emri filani filani këto merra këtu ka shkuluf ka fëmi ka këto merra edhe njëri tha o e mirë po kanë deg vedos çaudina emrat por khatabi filloi me çaj tha mirë pa allah u jaude ai thii si, mos li maun ektus sa për me rregullu këto ndjenjës pi adeni ama allah i thii si, ai njëri tha ama keni shkujt me allah emri ribaraç Zot i shkërum Allah u të barë kjo të ala I shkërum Andaj Qikoh Kale rëgjur Kë njeri tha Une Ja Rasulullah I tha për nga mëri A.S. Ra ejtu Bidat Wa thelathine Meleken Jeb të dirunëha Ejuhum Je këtubuha Awada Thot uh, Transmitusi Ka thon për nga mëri S.A.S. Kure ka thon kë njeri Këtë fjall I ka thon për nga mësë I kum pa Haa Në bitë 30 melache Kanë vrapuë kush pe ka pe para Me shkrujt atë Që ka thon ki? Që që ka thon? Rabbena, wale ke lhamd Hamden, këthiran, tajime, mubarak f... O shsunet, se penja mësame ka miratua Në shkitë fjallë që ka ka? Hamd, hamd Ka thënë o zot ti faliminderit Faliminderit shumë Je i madh, je i lëvdruar, lëvdratat ma të mdoja tyje Tho dhe mësame 30 e di që ka melache Pra thënë 33 e, e, e në 39 ek ka, ka ndash me xhut keta pse pri mallështit çka e ka nxjer ti kë njerit kët fjalë Allahu xhelalu e don ze a mund një të bënau në ninin e ka thonë fjalë Allahu ka dërguar mbi 30 melashe vrapon disa vesh një para pse sepse e don Allahu xhelalu për mendjen e e etina dhe me kët hadith Allahu e thefondojna do të dy hadithe pse ka shumë hadithin e ka nxjer Imam Muslimi se bejome sallallahu alejhi dhe ka thonë hadith الطهور شطر الايمان كاثان باسترتيا وجس ميمانيت والحمد لله تملا الميزان الحمد لله امبوش ميزان الحمد لله امبوش ميزان بشور وسبحان الله والحمد لله تملا اهلي بين السماوات والارض الحمد لله الا سبحان الله امبوش شاكم مسيل وتوكس Andaj nëse donë, thamë pra më fillim ma e men, nëse donë mi hikë i dhërimit Allahu të shtojë elhamdulillah. Shtojë elhamdulillah. Ka thonë pengambera lejës së më hadit tjetës e këndirim ahmejdi, Allahu donë njani p'juve këtë habëk dhe këtë pinë ujtë, kë ka thonë elhamdulillah. Madi ka thonë sallasellem, nësa Allahu e inspiran njani me thonë elhamdulillah pas një meti që ka e bërdor, ajo që e ka thonë prej fjales me thonë elhamdulillah, o shumë ma e madhe se A, dyshëm ka thënë Allah, o shë, që të dhe shdojë Me thonë, Elhamdulillah, shumë ma e ma Se sa kështë e ka thënë Zotë i Gjellë Gjellal Se sa njëre e përdorë, po së thëtë Elhamdulillah A, të dhe të Alej Salatë e Slam Me thonë, Elhamdulillah, ma e ma dhe Se sa vetë, vetë begatia Këtë aditë që ka thëtë, Subhanallah Edhe Elhamdulillah Këtë universën e mbush E në gjeshë Se për këta e ka kërëjë Zotë i Gjellë Gjellalu Imam Muslimi nga semurat e Ibn Qundub radiyallahu an, thot alayhi salatu wasalam eh habbul kalam ila Allah arbaun, katr fjal jan mudashurat Allahum. Qet fe asil çdo katr fjal malemendase. Qet janë fjalë të moh. Kree fe asil çdo katr fjal. Do sabeh sam me kashtime nivet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam e para subhanallah. Subhanallah. سورة يا فيلون ا سبح لله ما في السماوات وما في الارض كلش حاجه مضرون الله اش كان تشيل وتنطق سبح اسم ربك الاعلى مضرى يزوتين ط تنسى اش كا فوق سبحان ربي العلى سجد ياني ما ماء شتي امامون الله جيل اش كا ذو سبحان ربي العلى زوتي امش ما مايل ارت يابا بسا تشا ي ريزميها كد كد فاس ا بارا سبحان الله باساي والحمد لله الحمد لله është fjala e dytë nga katër fjalësh që Allahu më së shumti i don. Fjala e tretë la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dhe e katërta Allahu akbar. Allahu akbar. Paqja qoftë mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka bi ayyihi nabadata. Që vonhës nuk të bën dëmtim me cilën dushmja fillohet. Nëse tha ta dëtnim maut më an çështoj? Jo, çish dush. Si dush? Piga. Allahu Akbar. La ilahe illallah, elhamdullillah, subhanallah. Si dush pin me des la ilahe illallah, Allahu Akbar, subhanallah, elhamdullillah. Çi juj vetë, mësojë juor, më shpreh, falënderim ndaj Zotit xhella, xhella xhellalu. Mekta bëzer, ya Frome, domon fundit të kësaj ligjërate, thamse Kur'ani fillon me elhamdullillah, emelallahu elhamid, dhe përfundon me elhamid. Sura Zumar Suria zëmërë, suria të rëthenalë Ajeti 75, qëka të dhe Allahu të bare kjo ja, ta e tala? E përmendë Allahu u gjillu ala Venu fi khafi suri dhe bëndët kja mejtë dhe frinsuri Pra frinsuri Vëndosën peshorët In logari banorë të gjenemi Banorë të gjenemi të futënë për vendet e tëre Ajeti fundi qëfarfarë Thë dhe Allahu u gjillu ala Vë të ralë mele i këte hafile Min hauli lë arsh Masit kryjët gjukimi Edhe duke u kryjët gjukimi I shek të qka është do të ndodhë Së shkushtë mi pasi cëli I she me lachët të rrëthuara rrëth arshit Të allahu të bare ke vetar Rrëth fronit të allahu gjele gjele Ju se bihune Ju se bihune Bihandi rabbihim Qka thojnë fun Panemlojzër, sosot Kit që kjo potere e ma dhe kësa i dunjo e pisik anisë Në fund kur të vendoset gjykimi, Zoti thotë me laç të ketishe ti thon di fjal. Çka thoni i madi Jezu? I madi Jezu, hamd te ju, hamd te ju takon. Fundin, s'ka ende. Thon Allahu. Wa qudiya bainahum bil haqq, dhe çdo kush e marr hakinavat, me hak jikohet, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe thuhet alhamdu lillahi rabbil alamin. Kush thot? Që të kushtot Ka nërë shumë të fësire Njabit të fësireve Zotë e thot Allahu Gjela thot E tash më fund Që gjenëm litë Gjenëm litë Me lachët Madhërinja Allahu Gjela Vihet Drejtsia në vend Tash më fund Qka thot Elhamdulillahi Rabbel alemin Fjala e fundit Këtë marrë fund Gjithë shka Në khidat E për shka ka kriju zotë Ketë këtë dunja Por më nëzirë pahë Ema të Allahu të barë këllë Pre të tëre emri Allahut elhamid Elhamdu lillahi rabbil alemin Tani a kuptum defekte në atërri shka thonjë A duhet vëq mu fala Këtësusët akiret vëq këtë fjallë ka mu thonjë A vo? A të amënon Kujtoj njëzit se atje ka mu kënë si këtu Jo atje është që është e madhe Elus me zotin ton gjeli gjelalu Që Allahu të barë këllë të aban falën të ruës Ishqrahas tamamirnjohs da Allahu te bareke ve taala elusmi Allahu jelle jalal che zoti on te bareke ve taala nakto dit begata te zoti jelle jalal Allahu te bareke ve taala namunson me me imbush me veprat te mira elusmi Allahu te bareke ve taala che zoti on jelle jalal namunson me mri muajd na ramazanit duke cin me shnderet dhe me imane elusmi Allahu te bareke ve taala che zoti on jelle jalal ta namunson me e than alhamdulillah جدا حبطون إنه جدا حبط يدستون أموش الله تبارك وتعالى ما فيبرة أميرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفو الرحيم والحمد لله رب العالمين